Capitolul 11. Arma secretă Locotenentul Colin Buck își trase pe ochi cozorocul șepcii și examină mina, o sferă cu ghimba scuțit și încărcată cu mâl. Era chiar la extremitatea pupa a submarinului, partea cea mai îngustă a acestuia și cu spatele la turelă. Buck se simțea cu totul detașat, parcă plutea deasupra mării, fără nimic sub picioare. Ce dimineață superbă! Niciun nor pe cer! Doar o geană de ceață masca albastrul orizontului. O lume de vis după îngustimea cocii, animată de permanentul dute vino al mateloților, unde mereu ești obligat să te lipești de pereți ca să lași pe alții să treacă sau să te apleci ca să pășești prin ușile etanșe, înguste și joase. Purtând doar un șort murdar, un suboficier mecanic din echipa lui Frențel anota notat în căpupa navei, în dreptul cârmelor orizontale, în timp ce Bacă-l urmărea cu privirea. Locotenentul, conștient de riscul întârzierii la suprafață în plină zi, era mai lucid ca oricând. Anima de dorința fierbinte de a termina cu mina aia blestemată. Spunem, cum se prezintă? ar întreba pe subofițerul mecanic când acesta se urcă pe punta metalică. Acesta se scutură șoftă. Destul de prost, sir! Mare porcărie! Ai putut face ceva? Subofițerul se plecat peste capătul navei. Arătând spre siajul acesteia. Așa cum i-ați spus, am urmărit draccia de cablu, începând din locul de unde este agățat de pupa. Pare s-a înfășurat pe sub balast, în jurul cârmei orizontale din babord. Negazul este că s-a înfășurat teribil de strâns și este întins la extremitatea pupei, trecând foarte aproape de crema submarinului. Baca a din ochii grosimea cablului și s-a plecat asupra pupei înguste, aproape ascuțită. Marea era atât de limpede încât se puteau distinge algele prinse de cocă și arabescurile aurii desenate de lumina solară în vârtejul elicei. Ai dreptate! Mare porcărie!" Bac se și privi peste punte spre turela profilată în văzduh. Se vedeau țevile firlingului, mitraliorii și merșel care urmărea mersul operației. Cu palmele în formă de pâlnie, Bac strigă. Cablul s-a înfășurat pe crâma orizontală, sir!" Nu se poate tăia de pe punte. Trebuie intrat sub apă." Treaba nu-i ușoară," bombăni sub locotenentul. Vă dați seama? Elici ar putea cresta fesele celui ce ar încerca să se apropie." Bac continuă cu voce tare. Dacă opriți mașinile, săr, cablul nu mai stă întins și mina ajunge la pupa." Strigând și el, și-l întrebă. Ai idee ce-ai de făcut?" Cu un semn din ochi, astfel ca să fie văzut doar de sublocotenent, Bac se lăudă. Am mai multe idei, ser. Fă cum crezi că e mai bine. Spunem dacă mai e nevoie de ajutoare. Merșel s-a întors spre partea dinaintea pasarelei cu părul fluturat de briza ușoară. Bac privi la micul grup de mateloți și trebuia să-l se condeze. Și acum, las pe noi. Patru din voi luați niște prăjini ca să mențineți mina la distanță. Sub ofițerul vă va spune de pe punte ce veți avea de făcut. A început să-ți dezbrace așa. Cablul îl tai eu. Își scoase ceasul de la mână și-l încredință unui matelot. Ai grijă de el, l-am câștigat la o partidă de poker. Se aflau la suprafață doar de 10 minute, dar li se părea multă vreme de când, împleticindu-se, ieșiseră la lumina soarelui. A pregăteau pe punte sculele. Cleștele mare de tăiat sârmă și o parămă cu care să lege pe bac de mijloc. Încruntat, sublocotenentul îl sfătuia. Fiți atent să nu vă prindă curentul elicei, săr. Sub o navă ca asta, de se formează așa ceva. Am luat notă și voi avea grijă. Bac își o ochelarii de scufundare și se așeză pe extremitatea punții. Metalul se încălzise, dar era încă umed, alunecos. Locotenentul se lăsă să alunece în apă. Marea se părură rece ca gheața un șoc după căldura soarelui. Reținându-și respirația, Bac se scufundă și examină sârma groasă, ghimpată, acoperită cu rugină și alge și se cu cea din rețelele tranșeilor războiului din 1914-1918, despre care bătrânul tatăl tatălui, vorbea cu un fel de stranie nostalgie. Bătrânul păstrase amintirea bombardamentelor sau nopților petrecute în tranșee cu noroi până la brâu. Murise câtva timp mai târziu, când Bac era foarte tânăr. Tot din cauza războiului, cu plămânii mâncați de gazele asfixiante. Bac și-l amintea tușind în micul dormitor din spatele casei. Tușa continuu, ziua și noaptea. Dar când a încetat să tușească, tăcerea a devenit mai apăsătoare decât tusea. Bac a ieșit la suprafață și își ridică ochelarii de scufundare pe frunte. Nu-i nimic de făcut cu sculele astea. Spuneți, șefului mecanic să-mi trimită un clește de tăiat sârma acționat electric. Și cât mai repede. Privi în sus spre cer. Era tentat să se departeze în not de coca submarinului până departe, tot mai departe. L-a auzit pe Marshall vorbind cu materotul care ducea mesajul. Un om de treabă, acest merșel. Cu totul deosebit, de anumiți înfumurați întâlniți la început, după ce s-a angajat ca voluntar în Royal Navy. Luase această decizie ca să scape de World, cu casele lui murdare și aglomerate, cu veșnicile certuri dintre cumetre și smiorcherile puștilor. Zâmbătă seara ieșind din cărciumă, capii de familie vomitau pe urițe, se întorceau beți acasă și își băteau nevestele. Soseau polițiștii și îl luau pe sus pe bețiv, glumind, dar cu mână forte. De ce faci atâta răboi bătrâne?" Urmau câteva înjurături și individul își termina noaptea la postul de poliție. Ca să-i din acest mod de existență, Bac nu găsese decât o singură cale, angajare temporară în Royal Navy. Devenit la moartea tatălui său singurul susținător al familiei, lucrase mai întâi la acel oribil garaj din strada Battersea. Patronul, o mare pușlama, demonta automobilele furate și le vindea ca piese detașate sau recondiționa mașini întregi, și le repunea în circuit în afara Londrei cu numere false. Dar Bach nu avea de ales. Era greu de găsit o slujbă și pe lângă mama sa mai avea de întreținut trei surori. A început actualul război ca torpilor brevetat. Cu toate că-și făcuse ucenicia pe nave de tipuri de multe reformate și cu instructorea căror majoritate nu-și mai îmbogățiseră cunoștințele de la primul război mondial, el a avansat mai repede decât alți colegi. În nenorocitul ăla de garaj, Învățase totuși multe lucruri, să nu se amestece unde nu-i fierbea oala, ceea ce era deseori foarte util și mai ales învățase să se descurce cu un circuit electric și cum să producă căldură și energie. Toate acestea i-au folosit ca să se evidențieze față de alți tineri, chiar mai instruiți decât el. Avea acum 28 de ani și de la vârsta de 20 de ani devenise patron, proprietar al acelui garaj care îl aștepta și la care se va întoarce într-o zi, dacă între timp, nu va fi distrus de bombardamente. În marina a se inițial o viață dură. Admis ofițer cu titlu temporar, el fusese ținta a ostilității abia ascunse a unor ofițeri de carieră plini de ei. Disprețul lor nu l-a demobilizat. Ba, din contra, a reacționat cu insolență deliberată, numai ca să arate că e capabil să răspundă și să se distreze pe seama mutrelor lor ofensate. Tot acestea îi se pără o tare departe. Astăzi, Mulți ofițeri de marină erau oameni ca el sau proveneau din simpli mateloți profesioniști dinainte de război. Ceilalți, neadaptați, se retrăgeau în cochilia lor. Bac nu se puteau opri de a zâmbi. Sau erau înaintați în grad, ca gogoașa aceia de Simon, gândi el. Din fericire mai existau tip de ferului lui Marshall. Cu ăștia merita să te încurci. De alt minteri recunoștea că pe submarină era altceva decât pe alte nave. Pe submarine nu aveai timp să te plictisești, cel puțin el." Ba, câteodată, se întreba dacă va mai fi în stare să se reîntoarcă la garajul său. Matelutul trimis după clește îi strigă. Se pregătește cleștele, săr! Încă nu este gata." Sublocotenentul locotenentul mărăi. Sper să nu fie prea târziu." Gândurile lui Bac se întoarse la o cărciumă din Scoția. Strașnică muiere cea de acolo, o parteneră demnă de el. La plecarea lui, ea plângea. Ciudat, nu se așteptase la așa ceva. Îl auzi pe Warwick strigând ceva tunarilor săi. Probabil că tânărul nici nu cunoscuse vreo femeie până acum. Se vedea cât de acolo. Bac încercă să-și reamintească prima sa cucerire. Oare pe când era la școală? Sau când pastorul organizase o excursie la Brighton? Ridică din umeri și își scutură picăturile de apă de pe trup. O să aleagă el o femeie tânărului Warwick, una pe cinste pricepută." Iată că sosește instrumentul, săr. spuse sublocotenentul. Doi mateloți cu cabluri electric târâși în urma aduceau la pupa masivul clește, semănând cu un cap de monstru din povești. Bac s-a plecă pentru a examina mai bine Elicea. Era foarte aproape, o mică neatenție și s-a terminat cu el." Atenție la picioare, săr, își sublocotenentul îngrijorat. Punându-și ochelarii de scufundare, Bac îi replică. Știu că sunt de neprețuite picioarele și o să am grijă de ele. Deși tot îngrijorat, sublocotenentul și riposta în glumă. Dacă le pierdeți, am să cer șefului să vă confecționeze în atelierul său altele. Nici o femeie nu va sesiza diferența. Dar Bac sărise deja în apă. Sub îi mai recomanda: Tineți-vă solid de saula de siguranță și atenție la cablu. Saura de siguranță, parâmă cu care se asigură un marinar ce lucrează în exteriorul bordajului, capătul liber fiind fixat la bord. De la locul său, la partea dinaintea pasarelei, Merșel a cum dispare sub apă capului Bac și se aștepta să audă uruitul cleștelui în acțiune. Dar nu s-a auzit nimic. De o utilitate incontestabilă, instrumentul figura în inventarul majorității ubuturilor. Permitea unui scafandru să lucreze pe punte, în timp ce coca era sub apă, pentru a tăia plasele antisubmarin și este de la intrarea porturilor. Cât timp îi va trebui lui Buck?" întrebă Warwick. O jumătate de oră," răspunse Marshall. Poate mai mult, greu de precizat." Cu tot pericolul operației, era bucuros că Bac se oferise. Nu știa care altul ar mai fi fost în stare să o execute. Se întoarse. Warwick îi transmitea un mesaj. De la postul central, sir, ecoul care se deplasează rapid la 1 cinci se apropie. Merșel se precipită în spatele pasarelei și își îndreptă binocul spre mare. Pe măsură ce soarele se ridica, ceața devenea mai densă. Ascundea linia întunecată a orizontului. Urmăriți cu atenție. Poate că se îndepărtează. Ce facem cu locotenentul Baxter? Să-l previn?" întrebă Warwick. Nici de cum. Inutil să-l distragem de la treaba lui. Are destule pe cap." Fără porcăria asta, sir, n-am fi văzut liniștiți de drum." Marshall nu a răspuns. Dacă obutul n-ar fi intrat în imersiune ca să scape de distrugătoare, Probabil că mina le-ar fi lovit în plin în loc să se fie agățat doar cu cablul de el. Spune postului central să mă țină la curent cu ecourile. Îl văzu pe bac ieșind din apă lângă balast. Sufla din greu și își scutura capul ca un câine ud. Merșul se întreba. Ce să facă dacă această navă necunoscută îi reperează? Aproape sigur era vorba de un distrugător englez sau american. Ocupați cu reembarcarea trupelor din Africa de Nord... Probabil că nemții nu mai aveau bastimente în zonă. Să intre în imersiune cu mine la remorcă? Nici gând. Nu numai că blestemata asta de mașinărie ar încurca mișcările submarinului, dar o lansare de grenade la adâncime, chiar mai puțin apropiată, ar face-o să explodeze. În asemenea caz, butul risca să-i se amputeze toată partea anterioară. Atunci, să rămână pe loc și să încerce a comunica cu acea navă, Niciun comandant de distrugător englez nu ar fi lăsat să se piardă ocazia. U-192 nu era trecut în registrele lor, și orice submarin german la suprafață reprezenta o țintă care nu trebuia cruțată. i trecut prin cap ideea de a recurge la învelișul de camuflaj care îi ascundea aspectul german. Dar nici asta nu prezenta suficiente garanții. Persista riscul unei neînțelegeri, iar cablul mine era clar vizibil, putând provoca suspiciuni. Apoi o zdruncinătură cât de mică, o încetinire de viteză neașteptată putea provoca o ciocnire cu mina sau, în orice caz, îl putea împinge pe bac în vârtejul aripilor elicei. Ascultând la portavoce, Warwick repeta cele auzite. Ecouri regulate, săr, tot la 1 5 zero. Continuă să se apropie. Distanța aproximativă 12.000 de iarzi. Și sunt două nave, sir. Spic crede că sunt distrugătoare." Merșel își frecă bărbia. Căuta să-și imagineze harta, drumul de urmat, apropierea de costa Siciliei. Erau tot cele două distrugătoare pe care le mai zărise? Își goni întrebarea din minte. Acelea sau altele Nu avea importanță. Sir!" anunța un om de veche. Lăcotenentul Bac a intrat din nou sub apă, a cincea oară." Merșel privi la periscopul principal. Ridicat la maximum cu obiectivul dirijat spre pupa Tribord. Acum, lucrurile se vor precipita. Spunei i semnalizatorului să urce la pasarelă. Probabil vom avea ceva de transmis. Blight apăru aproape imediat. Surprins de strălucirea soarelui, cu ochii între deschiși doar ca două mici fente orizontale, priva Mina. Păcat că nu putem deschide focul asupra ei. După un oftat. E prea aproape, luau dracu. Marshall privind vag, se gândea la Bill White, la sfârșitul lui. Explozia bruscă, apa năvălind în navă, oamenii răsturnați unul peste altul, căutând să se ridice spre plafon, cu figuri schimonosite de spaimă și în timp ce coca plonja spre fund, gurile se căscau, încercau să aspire o ultimă înghițitură de aer. Foarte distinct, la celălalt cap al pasarelei s-a auzit într-o portavoce glasul lui Gerard, Postul central către pasarelă. Navă în vedere. Relevment prova verde. 1 4 5. O văd, sir! Striga un om de veche cu binocul la ochi. Era aplecat ca un vânător observând apropierea victimei. Merge la așteptați în respirația. Distingea o masă cenușie învăluită în ceața orizontului. Estompată, dar nu exista îndoială. Când ne vor zări, murmură Warwick printre dinți, Or să tragă noi ca la fasole. Marshall continua să observe cu binoclul zona unde se aflau cele două nave care avansau. Probabil una în urma celeilalte. Poate că reperase reprezența ubutului cu noile radiolocatoare instalate de curând pe unele nave. A remarcat că, de câteva momente, sublocotenentul nu încetă de a-i privi din dreapta pupei. Nu trebuia să fii un geniu ca să ghicești că se întâmpla ceva?" Este strigă lui Warwick. Mergi și vezi ce se întâmplă. Îl prinse însă de un braț. Încet, nu provoca prea multă agitație. Au deschis focul, sir, strigă Blight. La orizont, ceața se învolbura, ca fumul tunurilor din picturile reprezentând bătălina vale din secolul al lea Câteva secunde mai târziu, merg și-l auzi bubuitul tunurilor și observă două gerbe de apă gemene ridicându-se spre văzduh Exact pe axa submarinului, dar destul de departe. A simțit o slabă săltare a navei, în momentul dublei explozii. Prea lung tirul, spuse el, dar îl vor corecta. Lăsă în jos binocul și își șterse lentilele. Când privi din nou, două largi cercuri de spumă marcau locul unde proiectilele dispăruseră în mare. – Două lovituri deodată, spuse Blight. – La următoarea salvă ne vor încadra. Merșel își imagină pe comandantul distrugătorului care, în acel minut, primea raportul ofițerului de tir. Un U-but la suprafață n-a în imersiune, deci este avariat. Ce noroc pentru cele două distrugătoare! În luni întregi de lupte înverșunate văzuseră multe nave engleze incendiate de submarinele germane și salvaseră supraviețuitori înlemniți de spaimă. Era ocazia să se răzbune. Scrișnind din dinți, Merchel își spunea că în locul lor... Nici el nu ar fi gândit altfel. Din apa albastra mării au mai țâșnit două geizere. Au rămas în moment ca suspendate suspendat în lumina soarelui niște strălucitoare perdele de cristal, apoi au căzut încet, parcă cu regret. Erau mai aproape de submarin decât precedentele, la mai puțin decât o jumătate de milă. Distrugătoarele goneau pe mare ca niște adevărați pur sânge. Marshall fusese locotenent pe o navă de acel tip. Era în timp de pace. Dar a se ocazia să cunoască de ce era în stare. Oarui, care revenea, trăgându și sufletul. Aproape a terminat, Sir. Mai sunt de tăiat două sau trei fire de cablu și va putea trage de capătul eliberat ca să degajeze cărma orizontală. Tre sări, căci proiectilele au explodat în mare, foarte departe unul de altul, dar mai aproape de submarin. Și când te gândești că tocmai ei noștri țin neapărat să ne dea la fund, murmură Blight. Trasă o jurătură, așteptând următoarea pereche de explozii. De asta dată, corpul submarinului s-a cutremurat serios. Nu prea e în regulă," comentă mai departe Blythe. Mergele lăsă binoclul să atârne pe piept. Era o nebunie să mai insiste, căci precizia tirului distrugătoarelor se ameliora și dintr-un minut într-altul mina putea exploda. Ar fi fost de degeaba, așa că se adresă lui Blight. Pregătește-te!" O să încercăm să semnalizăm ca să ne facem recunoscuți." Blight plecă după lampa de semnalizare și merg l privi din nou cu binocul la distrugătoare. Acum erau perfect vizibile. Distrugătorul din capul formației, cu etrava sa puternică, părea o secerătoare tăind spice într-un lan de grâu. S-au văzut mai multe fulgerări ale tunurilor, apoi s-a auzit eratul proiectilelor căzute în mare, la o distanță de submarin de mai puțin de patru cabluri. Prima navă își modificase ușor drumul și se dirija direct spre pupa submarinului. Cu cele două tunuri trăgând simultan, îl putea încadra imediat. Iar dacă Marshall se hotăra să intre în imersiune, distrugătorul era în măsură să-l atace cu grenade antisubmarin. Un avion, sir!" strigă brusc un om de veche. La tribord, prova!" Aparatul se deplasa teribil de încet și strălucind în soare, încă nu putea fi identificat. Marshall a auzi cum firlingul era pivotat. Atac aerian. Asta mai lipsea. Este un avion german, sir," raportă precipitat Warwick. Un Dornier 17-zit vine direct spre noi." Continuă ca și cum gândea cu tare. Ei, drăcie, credeam că au renunțat la aceste creioane zburătoare." Merșel urmărea cu la evoluția aparatului. Deși se afla la vreo patru de distanță, îl recunoștea ușor după profilul lui lunguieț. Era bine alasă porecla de creion zburător. Aceste bombardiere bimotoare executaseră cea mai mare parte din acțiunile lui Luftwaffe când trupele hitleriste au început să invadeze țările aliate. Încete și putând încărca un număr limitat de bombe, astăzi nu mai jucau decât un rol minor în luptele devenite mult mai sofisticate. Luftwaffe – Forțele aeriene germane Involuntar, Marshall se curbă când alte două obuze au căzut în mare, dintre care unul nu prea departe de submarin. Blight înjura. Nu merge drăcovenia asta de lampă de semnalizare, sir?" Warwick interveni explicând. Am uitat ceva. Tocmai pe circuitul Lampi este branșat cleștele de tăiat sârmă. Cu celelalte circuite nu se putea ajunge până la pupa." Blight ridică din umeri. Abia acum îmi spui... Merșel urmărea creionul zburător care trecea în apropierea ubutului. Între cele două cercuri provocate de învârtirea elicelor se vedeau crucile negre pe fuselaj și pe aripi, precum și lucirea botului din plastic transparent incasabil. Pilotul cântărise just situația. Imobilizat la suprafață, un submarin german era atacat de două distrugătoare inamice. Trebuia să-l ajute cum putea mai bine. Pivotând încet, firlingul prinse dornierul în linia de vizare. Nu trageți!" strigă Mercel. O să avem timp să ne răfăim cu el. Nu prea cred, sir, spuse calm Blight. Cu puterea lor de foc, distrugătoarele vor face praf jucăria asta de dornier în mai puțin de două secunde. Cu trapele larg deschise pentru lansarea bombelor, dornierul descria un cerc deasupra submarinului cu mitralierele pregătite ca să atace distrugătoarele, apoi luo înălțime. Curând... În jurul avionului cerul se preseră cu colaci de fum brun închis. Nu era cazul să atace cu armele sale cu bătaia scurtă. Gândi Marshall. Pentru ca un distrugător navigând în Mediterana să poată supraviețui, trebuia să fie formidabil echipat. O adevărată platformă de tir plutitoare. După cât părea, bombardierul se forța din greu să se înalțe. De la pupa s-a auzit o voce strigând. Cablul a fost tăiat, sir." Mers-l privi. Mina se îndepărta rostogolindu-se, în timp ce Bac era ridicat pe punte de ajutoarele lui. În mâinile mânjite cu mâl, ținea masivul clește electric și părea teribil de extenuat. La posturile de imersiune! Mai explodă încă un proiectil foarte aproape. Dacă nu apărea dornierul, fără îndoială, acesta și-ar fi atins obiectivul. Oamenii se îndrămădeau să coboare, ducând cu ei unelte și materiale. Mitraliorii își demontau armele de pe trepiede. Doar servanții firlingului nu se mișcau. Observând tornierul, merge la voi impresia că acesta planează într-un mod curios. Crezu că fusese atins de schije. Probabil că piletul german și echipajul respectiv se sacrificaseră pentru a dară gazul botului să scape. Acum, distrugătoarele erau destul de aproape și urmau să deschidă un atac cu grenade. Cu viteza lor de aproximativ 30 de noduri, în timp ce submarinul abia dacă reușea să facă sub apă 9 noduri, era sigur că atacul cu grenade își atingea ținta, cu condiția ca...